citizens of gotham you're listening to the number 1 dc comics podcast in sweden dc casten hey och välkomna till dc casten casten där vi pratar om och redo är det dags för fjärde avsnittet av dagsnyheterna där vi pratar om vad som är nytt i DC relativt nytt i alla fall. Jag heter Andreas och sen vanligt har jag med mig Jönsson. Hur står det till med dig Jönsson? Jo men det är bra här ute i nyhetsverkligheten. Eh äh, lite kallt men solen skiner så det är gött. Gött. Är du har du det bra inne i, i i nyhets äh, grottan? <laughs> oh ja. Det det är vad med här i här godtan. Jag följer nyheterna här på på internet. Eh det, det det är så jag jobbar. Ja, något du läst något kul på sista tiden innan vi drar igång med nyheterna. Men du jag jag har faktiskt det eh jag jag läste det det kom ju en sån här Catwoman 80th anniversary 100 page för något år sen när hon fyllde 80. Vad kan det vara motsats förra året. Eh mm. så så den den läste jag det var det var kul. Det var massa korta Catwoman berättelser om olika författare. Ehm um, och det var en väldigt bra av um, Will Will Pfeifer, stav inte så avstavat som Michelle Pfeifer. Eh uh, och P Guerrera som uh, var en sån här meta berättelse om om um, Catwoman där hon där hon befann sig på ett sån Batman Con. Hon satt och skrev autografer tillsammans med Batman och och uh, Joker och Riddler och hon så här förstod inte varför hon var där liksom och uh, kom mycket fans och så här gamla dräkter uh, Jag jag lånade det min min cosplay katbom hon var så här den dräkten har jag aldrig haft på mig om man bara här, nej men Earth 2 katbom med hörde jag det var jag, jag tyckte var väldigt eh, man får nog ha lite förkunskap för att eh, för att gilla det men jag tyckte det var väldigt coolt. Ja, väldigt. Har, har du läst något Scoice sen sist? Ja, men jag läste lite lite nya serier så jag kommer gå in på det sen så jag sparar nog det men annars har jag läst den här free free jokers <laughs> eh så så Jof Bjornsk eh, skrev för ett par år sedan det det den var ju ganska så försenad den serien med den den den, ut, den den utspelas väl inte riktigt i eh, samma kontinuitet som resten av DC eh det tror jag i alla fall. Det det, det sägs inte riktigt eh, rakt ut. Men men den, den, den skulle göra det. Den skulle göra det ja. Ja, jag tror de fick backa på det. Eh men det, så det är mer en fristående liksom historia. Och jag kan ändå rekommendera den för jag tyckte den var, den var den var ganska bra och den utgår från en premiss om att Jakob aldrig har varit en person utan att det då alltid har funnits olika olika versioner av Jakob då. Men den har jag läst bland annat. Mm, är intressant. Ja. Men då kör vi lite nyheter och eh dagens huvudämne det blir ju såklart Snyder Cut eh, Justice League filmen. Eh men men som vanligt så tycker jag ändå att vi börjar med vad som har hänt på på CT-telningsfonden från den så Infinite Fronten. <hållanden> eh <hållanden> så så eh så får du prata lite mer om den filmen sen Jens för du har ju faktiskt sett den. Jag har du eh. det? typ skina från från från mig själv här som jag jag har sett 45 eh, minuter av den ungefär sammantaget. Men okej, okay, eh, först och främst så har ju nu DC-serier då pågått i ett eh, par veckor efter Infinite Frontier släpptes. Det vill säga nu släpps inte serierna som kommer ut längre under den här Future State etiketten. Alltså det det var ju det var ju två månader där serierna utspelar sig i framtiden. Eh mm. så eh, det var liksom som ett som ett litet event. Eh och jag har läst några stycken av de här lösnumrarna bland annat eh har jag läst Batman, eh jag har läst den här Crime Syndicate som jag som jag pratar om i förra förra Doxneyheterna alltså ett, det handlar om Earth 3 eh hjältarna eller skurkarna Ultraman och de. Eh och sen så har jag också läst The Joker som är den nya serien som eh handlar om Jokern. Eh Och man kan väl säga att eh en av de stora sakerna som hände i det här specialnumret Infinite Frontier nummer 0 som de kallade det, var då att de la upp en massa trådar och, och plotlines som sen ska dock plockas upp i de här olika serierna eh och lösnumrarna. Och en av de här händelserna i det här numret eh Infinite Frontier det är att det inträffar en katastrof på Arkham Asylum som får då namnet Aid. Eh och det som sker då är att Jokern har attackerat Arkum Asylum med en giftgasattack som dödar i princip alla där utom då ett fåtal. Så anställda och fångar liksom ingen ingen kommer undan. Och bland annat får vi då se att Bane till exempel han, han klarar sig inte. Han var där men där eh och eh, men annars har de inte varit så öppna så vilka vilka som har dött och vilka som väntar att dött och så där. Men men det här är då huvudtemat i de flesta Batman relaterade serienumren som kommer ut just nu. Eh och eh, bland annat då eh, eh i Batman tidningen eh som eh, jag läste ett nummer av, av men också den här nya de miniserien The Joker. Och eh, jag var ganska skeptisk till till den här sistnämnda egentligen för det det är i alla fall på föran för det är svårt att se att Jokern kan fungera i en egen tidning. Jag vet inte vad du har fått tankar om det här Jönson eller om du kommer ihåg kan alltså, komma ihåg att han har haft någon egen tidning och så. Det har han ju. Han och ja. Harley är ju 2 och Deathstroke tror jag är, är några så skurkar som faktiskt haft egna tidningar. Ja. Eh men det är ju intressant för Harley och Deathstroke är ju liksom kan ju argumenteras för att vara gråa figurer i alla ja, fall. Ja. Men men det är ju inte Joken. Han är ju han är ju vit med lite grönt. Ja. Ja men alltså jag det är precis stuggame jag kan ju att vi inte kan förstå hans motiv riktigt och hur han tänker för att han är liksom så skriven. Så hur kan man då ha en tidning då som utgår från från hans perspektiv liksom. Men då har de löst det här eh med att istället utgå från Commission och Gordons perspektiv som som de har fått i uppdrag att att leta rätt på och döda Jokern eh, efter den här eh, gasattacken. Faktiskt döda Jokern han han blir eh kontaktat att göra det här, liksom, lite utanför tjänsten för han har, han har då gått i pension i i Sedona. Eh men åtminstone det var det så vi fört fram numret och det det funkar faktiskt kanske ganska bra. Men tidningen kunde ju lika gärna ha hetat Commission och Gordon då. Eh men det du... har ju ingen köpt den. Nej, precis. <laughs> Slutligen när det gäller Infinite Frontier så och, och och det som händer i i efterdynningarna av Dark Knights Death Metal så så har vi fortfarande fått några tydliga svar på vad som är en del av kontinuiteten och inte och så de de verkar väldigt inne på det här med hypertime konceptet. Eh det, det nämns lite i olika serier. Jag har en hel del åsikter om det och det, det vi kan väl gå in på det i något annat avsnitt om vi har tid, men eh i Cybertiden eller One Shoten för att säga så eh Generations Forged eh som kommer i februari så introducerar de ännu ett nytt koncept i ett parallellt universum som som ändå är lite intressant. Eh de kallar det här universumet eh för the linear verse och där rör de inte tid på samma sätt som i de andra universumen. Så det är princip som det vanliga universumet men alla åldras väldigt långsamt. Så till mm. exempel Batman där som slog igenom då på 30-talet kan fortfarande vara verksam år 2021 för han har knappt åldrats. Ehm Så det är det är ett ganska intressant koncept. Det liknar ju lite det jag pratade om i ett, i ett tidigare avsnitt där jag sa att alla serier skulle kunna utspela sig under en kort tidsperiod till exempel 80-talet om det minst vi diskuterar det. Ja visst. Eh men här gör man då i princip så men istället för att det är tiden som står stilla så är det då hjältarnas ålder som står stilla. Eh så ja, lite intressant och det återstår väl att se om de gör något mer med det linearverse eller om detta visar sig vara enda gången som vi hör om det. De de är ju rätt bra på på att skapa upp så här olika universum i DC, men de är kanske inte lika bra på att använda sig av dem ibland. Eh så ja, det är väl det jag har från serietidningsvärlden och nu blev det väldigt mycket fokus på just innehållet i, i de olika numren men jag har läst lite grann så jag tänkte jag dela med mig av det i alla fall. Eh några kommentarer där som får detta? Ja men jag har massor av kommentarer måste jag säga. Alltså mm. man får väldigt mycket en 90-talskänsla av det här alltså hypertime exempelvis som var deras försök att ha ett multiversum utan att ha ett multiversum på 90-talet. Ja, de kallade alternativa verkligheter från Hypertime. Ja vis vilket det process samma sak som parallella jordar egentligen. Eh mm. sen det här är alltså future state påminner mig jättemycket om den här grejen som de också gjorde på 90-talet DC 1 Million där de berättade historier som utspelade sig i framtiden med framtidsversioner utav hjältarna och ur det kom ju Our Man Androiden eh som vi senare skulle se i JSA för att det tog ett sed vanliga avsnittsmässiga koppling till JSA. Just det. Eh mm. så det det det här är ju inte nytt. Men och, och samma med det, där Linear Verse, alltså de hade ju de här helt andra linear men som var kopplade till eh, eh zero hour eh, krisen där på på 90-talet också. Wave Rider var var med i det gänget som också hade någon slags jobb med att med polisa eh, timelineen på något sätt. Där kontor lå där vid Vanishing Point där där, där alltid tar slut. Ehm så det är lite ja men det intressant. Det, det det är alltid kul att se tycker jag gamla koncept som som används på nytt så så det är ju spännande. Jag har faktiskt också läst Infinite Frontier nummer 0. Mm. Passade på att göra det också. Jag, tyck jag tyckte den var jättejättebra. Eh det är ju bara en liten så här här är snuttar från olika serier vi ska släppa så jag tyckte det var inte hyttslöst att den kostar så mycket pengar som den ja. gjorde att köpa men eh men jag tyckte om i princip alla bitar. Jag tyckte det var spännande upplägg för historier så att eh, det läste det om ej uh, det också då. Ja, precis. Eh uh, precis och uh, läste även en fina biten med med Alan där han kallade sig för Sentinel som han ställt då <laughs> när han pratade med sina barn. Jag tyckte det var en jättefin eh uh, bit. Mm. Ja men härligt. Du tar Då ska jag vara tyst ett litet tag igen så för du har ju sett Justice League filmen så nu nu vill vi nu höra om den ändå och vad du tycker. Ja men jag jag <laughs> jag ska bara snappt säga eh jag har eh lite andra filmnyheter som jag mm. tänker att jag bara säga snabbt på tal om Our Man exempelvis. Det det har nyligen gått ut Deadline har rapporterat att de håller på att skriva en Our Man film. Produktionsbolaget Turnin och författadör Gavin James och Neil Weidner som team har uppför utveckla filmen men det, det det är inte mer än så just nu utan de har gått ut med att den här håller på att utvecklas. Det behöver inte betyda att den någonsin blir av. Eh men det är ändå fritt. Ja, det är en intressant karaktär karaktär att välja att göra en film av alltså. <laughs> ja, men jag menar alltså där finns ju en rik historia och det där är ju grej om man skulle kunna göra med det. Ja ja, absolut. Men ja, jag tror det nu alltså jag skulle få få höra om det. Men ja. Eh, <laughs> de har också släppt en eh sån här first look eh inför säsong 2 utav Star Girl om man får se hur eclipse ska se ut. Ja, så de måste lästa den komma den. Kommer, den. Det det vet jag faktiskt inte. Det det är i sommar var det senaste budet jag hörde men men jag det, det jag törs inte säga det som sanning för att man vet aldrig i det så i dessa tider. Men det jag tyckte den så hyfsat bra ut. Behöll mycket av originalet men men att ändå såg lite fånis ut på rätt sätt. Så vi får se. Men ja, Justice League, Zack Snyder's Justice League. Jag unnade mig att, äh, att se den i torsdags när den äh, kom ut. Och faktiskt är det ju så att en del människor såg den ju redan i måndags. För äh, jag vet inte om du uppmärksammade detta, men HBO råkade ju klicka fel på en fil och äh, lägga in den i Tom och Jerry istället. Nej, det är ju så här. I måndags under två äh, fantastiska timmar, så om man klickade på äh, Warner-filmen Tom och Jerry så fick man de första två timmarna utav uh, Sex Lives Justice League. Det är någon på uh, HBO Max uh, uppmärksam hade och uh, kuttade filmen. Då tänker man ju direkt på om det satt någon och, och liksom binge watchade Tom och Jerry avsnitt så blir jättebesviken. Men vad fan är detta nu? Jag tror att den här uh, den här personen här blir besviken ändå för det är alltså ett live action. /tecknade Tomo Gear i långfilmen som skulle komma på bio i år men som istället kom på HBO Max. Så det var nog redan beddat för besvikelse tror jag. Det tror jag nog också då. Okej. Okay. Många blir väldigt glada och det gick ju liksom rounds på Twitter där. Nu kan man se Sny Snyder Cut liksom. Men man, man kunde inte se mer än, än två timmar då eller. Ja. Äh, alltså du kan inte se hela den två timmar för jag tror att efter två timmar så sträpp de feeden liksom från att den första personen upptäckte det. Eh men men detaljerna är lite sketchy. Eh mm. jag tror bara det var liksom under två timmar på måndagen som detta hände. Men jag jag kan ha fel där alltså jag, jag tror jag tror att det var så att Tom och Jerry liksom hade premiär på måndagen och så liksom ja men klockan 12 släpper vi den på dagen. Eh och så då under de liksom från klockan 12 till klockan 2 och under var någon som satt där och väntade på Tom och Jerry va. Och... <laughs> det är en intressant <laughs> slice där av personer som älskar både Tom Geary och eh, Justice League som som måste bli jätteglada där. Ja, alltså verkligen. Sen hade jag spekulerat i om det var liksom viral marknadsföring. Konstig sådan om det var det. Men ja, jag såg filmen och vill veta en grejande. Mm. Jag älskar den. Joru. <laughs> ja. Okej. Okay. Jag hade så jag tyckte jag tyckte så fruktansvärt vilka om den. Och jag har alltså jag gick in i den filmen med med Armana i Kors och bara nej. Nej. Och och och den börjar med liksom en text som rullar på skärmen eller så som liksom går förbi på skärmen där det står för att eh, bibehålla Sexneiders vision visas den här filmen i och då var jag då var jag alltså sekunden från att stänga av. Och så lägger av med det här tramset. Vision sluta. Ja, det visas i ett annat format ja. Ja, det visas i ett annat annat format än, än det och jag inte jag är inte så noga med sånt där och jag märker sällan sånt. Så att hade det inte stått där hade jag nog inte noterat det ärligheten slant. Det blir jättetydligt. Jag jag tittar på min eh, padda. Eh och eh, där blev det väldigt tydligt för den blev eh, hela rutan blev jätteliten eh mm. på på filmen så var vad fan jag tror det var ett skämt försett. Det här till exempel det, det det är så dryg text här i början. Eh och och och jag skulle inte behöva se filmen i en sån här lita ruta tänkte jag. det det måste vara det måste vara hittat på. Men sen såg jag att man kunde man kunde få större bilden eh i HBO eh appen där och då tog den faktiskt upp hela hela liksom skärmen eh oplay det blev väldigt fint när man gjorde det så att det finns liksom inga svarta kanter där uppe och nere överhuvudtaget jag tog verkligen upp hela ytan på min på min padda så det blir bra ja, men rycket ja så så weedons version börjar väl med lite så här cellphone footage så det kanske är en, ja. en en referens till det jag vet inte uh, nej men jag jag tyckte fruktansvärt mycket om den och jag ska faktiskt um, jag tänker inte spoila så så mycket i i det här men det tog mig en 20 minuter och en halvtimme innan jag var såld men sen var jag såld faktiskt. Mm. Jag tänker inte påstå att det är en perfekt film för det är det inte. Jag jag jag skriver inte riktigt under på Sniders eh, liksom den gillar han tycker väldigt mycket om. Hans hans kärlek för de här mörka färgerna exempelvis att det det, det ska vara mycket grott och mycket rök och och fruktansvärt mycket närbilder och slowmo. Mm eh det men det är ju ett estetiskt val ett som jag inte gillar men jag tycker att han använder det väl i filmen. Jag blev förvånad över att där var en hel del CGI som var rätt så wonky. Eh det börjar ju med en fight med med med Wonder Woman mot lite terrorister och effekterna var varar mig inte bra eh rätt ofta. Ibland var de jättebra men ibland sådär riktigt knäpp. Ja. Och det tyckte jag var väldigt märkligt med tanke på att de har haft mer än ett år på sig att bara sitta och putsa den här filmen. Och sen var det en del repliker som kändes väldigt off som inte passade alls. Där där är ett tillfälle där skurken Stephen Wolf, jag nu spoilerar lite ändå men inte farligt, han knuffar undan sina Parademons och så säger han Wonder Woman is mine. Så implikationen är att jag tänker döda Wonder Woman själv nu. Och ja. svara Wonder Woman I belong to no one. Och sa jag där, ja, det den den the day han sysslade på ja, ja, ja, ja. Wonder Woman inte alls faktiskt. Jag vet inte, det det det kändes mer som en trailerreplik än att det passade på hennes karaktär så som Gal Gadot spelar henne och och som hon var skriven i resten av filmen. Mm. Och där var ett par såna tillfällen eh i filmen där det var för för Seth Schneider är ju är ju han är ju glad i melodrama alltså. Ja. Det är mycket scener som drar ut på det och och så när, när Aquaman ska gå och bada ja men då får han ju en kör med isländska tjejer som besjunger honom mellan medan han går i i vattnet och och det är långt efter att han är borta så fortsätter de att sjunga till platsen där hans huvud försvann och, man, och då mm, mm men det som den gör rätt och det som fick mig att bli såld på den är att där är det är att den har så fruktansvärt mycket hjärta. Alltså den den den tar karaktärerna, de här fåniga fornia om vi nu ska vara objektiva karaktärerna på på på halva liksom. Eh inte genom att för dem och vitsa bort allting som Marvelfilmerna gör och som jag vill jag understryka älskar. Eh men det var skönt att få liksom lite ärliga bitar med karaktärerna där lyfter mycket mer med Alfred i den här filmen än i Weedons version och det är fantastiska bitar med Alfred. Eh det är fantastiska bitar med Bruce och och, och Diana där är bitarna med Aquaman när han är under vattnet det känns som de har tyngd. Bitarna med Cyborg, alltså bitarna med Flash, det var så mycket som kändes så bra och jag bara jag jag, jag satt jag satt och fan att jag rös Och och där är de bitar där, där Wonder Woman pratar med ett barn och det är tidigt i början liksom så här och jag blev liksom så här lite choked up för jag tyckte det var så fruktansart fint. Och jag mm. tror att det det får man inte riktigt om man inte också har melodramat och att man inte också låter allting ta sin tid. Eh så jag jag måste säga jag jag var frälst efter efter en timme in så satt jag ville jag jag var så nära att och skriva till dig liksom bara utropstecken utropstecken utropstecken jag älskar dig <laughs> liksom. Eh <laughs> ja. <laughs> men jag tänkte jag sparade till det här. Ja nej. Ja, det var jag det var en överraskning för att säga. Men har du den ok, klippet där vad ska jag säga den den, den originalfilmen fastk i minnet eller um... Eh uh -huh. nej, som men... jag tror jag sa sist vi pratade om det här så tyckte jag ju om den at the time, men den har helt och hållet lämnat mitt huvud. Mm. Så jag har förstått att en del grejer som jag tyckte om i den här filmen faktiskt också var med i We don versionen och jag försvarar ju fortfarande den även om jag som sagt inte minns den alls och eh, den inte är bra. Eh men jag som sagt minns att jag tyckte om den. Eh, hur, mm. hur så? Nej, jag för jag det lilla jag har sett nu så har jag känner jag att jag har glömt så pass mycket av den förra filmen så är det svårt för mig att komma ihåg vad som var vad som är nytt i den här och det kanske inte är nödvändigtvis är dåligt för jag ska ju inte man ska ju inte se en film för att jämföra den med en annan film egentligen men det, det det är det är bättre en djutavlen som en film i och av sig om den förra hade kommit ut eller inte men planerar du på något sätt att se om eh we don varianten för att kunna liksom eh, verkligen se vad som har blivit skillnad mellan dem eller kanske just nu är jag rätt så mätt mm. eh, ja. faktiskt. Eh, men jag jag kunde det var ett par bitar som jag som jag verkligen älskade. Det var när eh, am amazonerna blir attackerade utav Stephen Wolf och hans anhäng som som som den överrondos de på den över den var länge liksom. Mm. Jag fick liksom minnesbilder av ja men den här scenen är också med i We Don visionen. Men jag minns inte den jag minns inte att jag tyckte om den så mycket som jag tycker om den nu. Och där är samma där är en flashback där de går tillbaka till då ja, eh den första attacken från apokalyps på jorden för länge länge sen som jag minns jag tyckte var lite cool men fick se lite korta snuttar från den i Weeden-versionen men i i Snyder's version så får man se jättemycket av det. Man får liksom mm. man får se att den Green Lantern som är där är ju en superobscyr referens till en Green Lantern från en Green Lantern-serie. I, i början av 90-talet eh Martin O'Dell Green Lantern skaparens sista Green Lantern serie till 50-talsjubileet exempelvis. Eh men den är med Weidons version också så att det det, det... men det, det... känslan är verkligen att Snyder eh tycker om det här och mm. och vill visa mycket av det och vill vara ganska trogen serietidningsmaterialet eh på ett sätt som jag aldrig fått intrycket av tidigare. Nej, jag tänkte precis fråga hur hur får du ihop i huvudet att eh, nu säger du du har sett den här filmen du tycker jättemycket om den eh och att han också då har gjort Batman versus Superman Dawn of Justice som vi, vi när vi såg den tillsammans det kändes som att vi ville säga att det här var kanske en av de sämsta filmerna vi nånsin sett. Ja, och det vet du eller fotfarande. Ja, nej men absolut, ja. Det så minns jag det också som att det var något av de värsta jag sett, men hur hur får du ihop det i ditt huvud? Är det, vad är det som har hänt? det liksom eller det går det går den såna där ser. Ja, jag skulle vilja gå steget tillbaka till Man of Steel. Ehm alltså mm. hans första superhjältefilm. För Man of Steel jag älskar inte den. Eh mm. jag du jag såg den på bio i hoop. Jag mm. jag älskar inte den men Och det har jag sagt många gånger förut. Den har bitar i den som jag tycker frukten så otroligt mycket om, alltså som där jag får känslan av kärnan och hjärtat av karaktärerna. Första gången första gången Clark inser att han kan flyga exempelvis är en sån fantastisk bit där han liksom först börjar med att leap tall bounds och sen inser han att att han kan han kan hoppas långsamt att han kan flyga och där är det så mycket glädje i honom när han upptäcker det och det, och det är så snyggt gjort liksom. Så så Snyder har ju bevisligen den här känslan för karaktärerna. Även om Snyder också har sagt någonting i stil med eh, när eh, Superman dödade General Zod det är då han inser att man inte ska döda. Och då vill jag ju liksom bara skrika måste han inse det. <ratt> är, är det något man behöver lära sig. <ratt> ja eh så att jag menar han har ju han har ju väldigt mycket två olika sidor mm. där men jag tror att en av anledningarna till att Batman vs Superman Dawn of Justice inte är så bra är att där är mycket press ovanifrån alltså från studion under den eh mm. det det kan inte vara den enda anledningen därför att man borde inte inleda sitt superhjälteuniversum med The Death of Superman eller <laughs> all den röran liksom. Men jag tror att den är gjord under väldigt mycket press eh och att det är en av anledningarna till att den inte funkar för att den versionen vi såg var ju inte den här den ultimata klippningen heller utan vi såg ju den bioklippningen utav filmen eh mm. där de har tagit bort väldigt mycket handling. Eh jag har förstått att Snyder's version av Batman versus Superman förklarar mer men inte är bättre så mm svårt att säga men men nej jag jag var verkligen glad jag fick liksom lite samma känsla som jag fick under bitar av Watchmen där, man, där jag förstår att han älskar verkligen den här serien sen kan sen är vi väldigt inte överens om hur man ska avbilda det och som sagt det här är inte en perfekt film även efter den första timmen där mycket av det här grå daskigt som men nej, det var så det var så mycket hjärta i det så att jag kunde liksom inte jag kunde inte få mig själv till att lacka ur på det ja. Sen är det ju så att filmen fortsätter cirka 30 minuter efter att den tagit slut. Genom vad bara liksom fisar vidare med andra grejer. Mm. Och det äh, där det är, där är lite bra grejer och där är lite dåliga grejer i det, men det är en väldigt märklig känsla. Ja. Det är liksom här är filmens slut och sen så har vi ungefär en halvtimme film till. Där vi ja. där vi där vi, vi puttar runt och sätter upp grejer inför kommande filmer som aldrig någonsin kommer att ske. Eh <laughs> äh, och så vidare. Ehm mm. äh, och ja, som sagt, jag ska försöka akta mig för spoilers, men där var jag tillbaka är det här att ja men det här vet jag inte om jag älskar. Nej. Men men men även där som sagt var det bra bitar. Mm, mm. Aber ja, det var att höra ju inte Santa hörar ju. Eh vad överraskade blev det? Du det... and me both. Ja, nej men vi uh vi har ju inte höga förhoppningar på den här någon av oss tror. Jag. Så jag ska se om jag kan ta mig igenom den till nästa dagsnyheter. Så eh det är inte för att jag eh jag har inte sett klart den för att jag inte tycker om den utan det är för att jag är väldigt trött på kvällarna när jag ska titta på nånting så åka sedan se mer än 20 minuter om att i taget. Oj. Eh ja, nämen något mer då vill jag. Jag kan säga jag, jag är inte säker på att den är för alla det kan jag säga. Eh och eh, så men jag har också sett eh, både Gale Simone och Marv Wolfman har gått ut på eh, Twitter och tackat Zack Snyder för filmen och menar på att eh, det här var en av de bästa superhjältefilmerna de sett. Mm. Jag är inte beredd att gå riktigt kanske så långt men den är väldigt bra. Ja, på god det borde vi ha någon gång en, en en lista på bästa superhjältefilmerna kanske. Ja, det är ju Green Lantern där som är den bästa och sen så <laughs> i frågorna som kommer sen efter det. Jag tänker vi kan ta med Marvel och sånt också, det har varit intressant. Mm. Bernard, hè? Ja, men eh uh, inget mer då där om den då? Eh, uh, nej, alltså jo, jag skulle kunna prata ganska länge men jag jag vill inte spoila mer uh, en en så. Eh, uh, mm. uh, men jag kan ju säga, säga apropå att vi finns på Twitter och just apropå Marvel Wolf men på Twitter, vi hade ju en fråga i vårt senaste crisis avsnitt uh, om uh, om det var en ung Bruce Wayne eller en Jason Todd i bild och jag skrev faktiskt till Marv Wolfman på Twitter och frågade och han svarade inom 2 timmar tror jag. Eh tyvärr svarade han att han inte minns. Men det var ändå lite fint. Ja jättefint ju. Ja. Vad häftigt att han svar att ta sig tid att svara på sånt. Det... Ja, jag menar varför skulle han svara oss liksom? Men han han gjorde det och det det det det, det ska han ha det ska han verkligen ha cred för. Ja. Och utöver det så har vi haft rätt mycket eh, alltså kontakt på de eh, de sociala medierna både på Instagram och på Twitter folk som har eh, retweetat och skrivit till oss. Bara idag la jag upp en en en Instagram om om Jonah Hex där jag skrivit ett rent faktafel i i texten och så fick jag en en väldigt vänlig rättning utav eh, vårt kära kompiskonto eh, Stålbjörnen så jag kunde uppdatera och fixa till det. Eh så så det det gillar vi. Skriv till oss och prata med oss och och, mm. och dela era era superhjälteerfarenheter. Det ses naturligtvis med oss på sociala medier så blir vi jättedykliga. Och gå in på markeras.se för tusan. Jag visst. Prata med oss. Det gillar vi. Dessa kasten heter vi på Instagram och Twitter. Just det. Jajamän. Men det var väl de dagsnheter vi hade den här dagen och veckorna. Så vi eh vi ses igen nästa vecka med ett nytt nummer avsnitt. Det ska bli spännande. Det det blir ju då samma ledarlängdstid men även samma ledarlapsstid. Ah, precis. Hey Priya. Ja. Hello.